Astăzi vom vorbi despre înfrânare ca mijloc de despătimire. Înfrânarea exercitată liber de omul cadincios nu e o înfrânare din urcușul spre Dumnezeu, ci depărtare de rele, având rostul să-l ferească pe om de scufundarea totală în lume. Desigur, lumea ca zidire a lui Dumnezeu își are rostul ei pozitiv, ea are să ne ajute în urcușul spre Dumnezeu. Lumea lucrurilor și persoanelor e menită astfel să fie scară spre Dumnezeu, sprijin în urcușul spre El. Dar prin patimi omul ia lumii această adâncime luminoasă, această transparență ce merge până în infinit. În loc să mai fie orizont de mistere, lumea devine un conținut material consumabil, un zid impenetrabil, nestrăbătut de nicio lumină de dincolo. De fapt, patimile trupești, lăcomia pântecului, iubirea de avuție, de sfârâul, nu mai rețin din lucruri și din persoane decât ceea ce-i material, ceea ce poate satisface pofta trupului nostru. Iar mânia, întristarea, slava deșartă se explică tot din această reducere a lucrurilor la aspectul lor util trupului și mărginit. Lucrurile nu mai sunt decât ceva ce se mănâncă, sau dau alte înlesniri și plăceri trupului. Îl duc repede, îi dau mirosuri și gusturi plăcute, îi prezintă un aspect material lucios, îi oferă o odihnă comodă, iar persoana semenului e numai un trup care poate trezi plăceri trupului nostru sau un quantum de cai putere utilizabil ca unealtă pentru producția de bunuri plăcute trupului. Lucrurile și persoanele nu mai cuprind decât ceea ce cade imediat sub simțuri și nimic dincolo de simțuri. Lumea a devenit unilaterală, săracă, fără reliefuri de alt ordin decât cel sensibil. Păcatul împotriva lui Dumnezeu, Spiritul Creator, e și un păcat împotriva lumii. Dar această prefacere a lucrurilor în simple bunuri de consum și această reducere a persoanelor la aspectul de obiecte, în loc de a-l face pe om mai liber, suveran în mijlocul lumii, l-a făcut sclavul ei, căci l-a făcut sclavul poftelor trupești crescute peste orice măsură, încât frâna pe care creștinismul îl îndeamnă pe om să o pună în funcțiune, este revendicarea din partea spiritului din om a drepturilor sale față de impulsurile inferioare care l-au copleșit. Prin înfrânarea care limitează patimile, omul restabilește conducerea și libertatea spiritului în sine însuși. Dar prin aceasta trezește în sine factorul care vede în lume și altceva decât obiecte care satisfac aceste patimi. Prin înfrânare, omul alungă de pe lume vălul de întuneric și redă iarăși însușirea de transparent al infinitului. Deci, nu un dispreț de lume se manifestă în înfrânare, ci voința unei descoperiri a întregii măreții a lumii. Înfrânarea nu e o întoarcere de la lume peste tot pentru a căuta pe Dumnezeu, ci o întoarcere de la o lume îngustă și îngroșată de patimi pentru a găsi o lume transparentă, care devine ea însăși oglindă a lui Dumnezeu și scară către el. Între lumea adevărată și Dumnezeu nu e un raport de excludere reciprocă, dar ca metodă prealabilă pentru găsirea lumii adevărate e folositoare întoarcerea de la lume, de la lumea căzută prin vina omului sub vraja răului, de la lumea care își așteaptă și ea suspinând eliberarea. Aici se despart cele două drumuri ale creștinilor ortodoxi după etapa credinței, a fricii de Dumnezeu și a pocăinței pe care le-au parcurs împreună. Acum monahii apucă pe un drum, creștinii din lume pe altul. Monahii apucă pe drumul mai sigur, mai radical, mai scurt. Ei știu că patimile se instalează în ființa umană și deci omul ar trebui să dea lupta înfrânării cu sine însuși. Dar mai știu că voința acestuia este slăbită de aceste patimi și e mai bine să fie ușurată lupta cu ele, luându-le ocazia de a se naște și stârni, adică luându-le materia care le face să se formeze și să se aprindă. De aceea ei aleg ieșirea din lume. Prin aceasta, retează de la început orice putință de naștere și stârnire a patimii. Toată problema pentru ei, de aici înainte, este să persiste în această retragere. Căci pofta, lipsită vreme îndelungată de materia care să o satisfacă sau de prelungirea în faptă, se vestejește și nu mai duce la patimă sau o slăbește. Drumul celorlalți creștini e mai prelungit și mai puțin sigur, dar nu este exclus să ajungă și unii din ei pe vârfurile Sfințeniei. Sau în orice caz, chiar dacă nu ajunge acolo, orice creștin e dator să se silească spre un drum, spre progresul spiritual. Iar acest progres ține de înfrânare. Creștinii din lume nu pot, desigur, să practice o înfrânare radicală ca monahii, dar pot practica și ei o anumită cumpătare care, sporind cu vremea, să ajungă la înfrânarea monahală. Ei merg mai încet, dar pot ajunge aproape tot până acolo, dacă le lipsesc ostenelile din proprie inițiativă. Dumnezeu compensează lipsa acelora prin plusul de necazuri ce le aduc asupra lor greutățile și datoriile vieții, fără voie. Dacă le primesc pe acestea cu răbdare, pot să se purifice de patimi, aproape ca și monahii. Dacă înfrânarea este o virtute mai mult a monahilor, răbdarea este mai mult a mirenilor. Dar nici unii, nici alții nu trebuie să uite cu totul de virtutea celorlalți.